Біжи шукати прихистку де інде Пес весело метляє хвостом, не звертаючи жодної уваги на слова жінки, улесливо зазирає її в очі. Оксана присідає поруч собаки. Він видається їй наче знайом. Мов би вже колись вона його бачила чи знала. Десь колись, певне, тобто в іншому житті. Але пригадати зараз не сила. Чи то ліпше сказати, ті спогади зараз не мають зовсім ніякого значення. Чи, може, то всі бездомні пси між собою схожі, як нещасні люди? Однаково нещасні. Пес тулиться до жінки своїм мокрим, теплим носом. Голодний, мабуть. Вибач, любий, а в мене для тебе нічого немає, чомусь виправдовується жінка. Хоча... Кишень в кишенях цієї старої історичної куртки, можливо, загубилося щось їстівне. Оксана обмацює діряві кишені куртки і знаходить в одній кусень сухого хліба. Простягає перед собою. Бери, друже. Собака трохи насторожено підходить до Оксани і висмикує з рук сухарик. Оксана ніжно гладить собаку, по його обідреній та вилинялій від лишаїв та життя шерсті. Залишки й вцілілої в сніговій темряві видаються сірими, чимсь схожий на борака на вовка сіроманця з дитячих мультиків її дитинства. Справжнісінький тобі сірко. Пес, догривши сухарик, починає облизувати її руки обличчя. Наступну частину шляху йдуть разом. Сірко не відходить від Оксани, тільки час від часу зупиняється, щоб понюхати повітря, а тоді блискавично наздоганяє жінку. Стає чути шум річки, стирка взимку майже ніколи не замерзає, тече через містечко, ділячи його рівненько на дві половини. Це неглибока, спокійна, не дуже широка річечка влітку навіть у найжахливішу спеку в ній крижана вода, взимку вона не замерзає. Три могутні, сильні джерела наповнюють її, несучи воду на гору з найпотаємніших глибин землі. Найглибша вода під мостом у міському парку, де і вливаються в стірку ті джерела. А от і той самий міст міст скупого кохання. Оксані на душі стає важко, ніби весь тягар і всі гріхи замножиття разом напосілися на неї. Жінка раптово зупиняється, не в змозі зрушити з місця. Кінець її шляху. Вона зараз зробить свої останні печальні кроки і за межею зустрінеться статком. Як їй його не вистачало, мудрого, сильного, Упевненого в собі І завжди справедливого Можливо, якби він ще жив Цього не трапилося б Сірко вологим носом притуляється до руки І починає облизувати Цілувати її крижані пальці Але вона вже Нічого не відчуває Ні холоду Ні сніжної шапки в себе на голові Ні тепла Собачих цілунків Сніг сипле і сипле надолужуючи згайни. Зима. Три кроки, і все закінчиться. Біль, сльози рідних, пекло, животіння, і прийде забуття. Навіть якщо не втопиться, то помре через пару хвилин від переохолодження. А чи швидко і болісно? Швидко так. А решта байдуже. Відчай штовхає до поруччя містка. Жінка дивиться на темну, холодну воду внизу. Білі крила сніжинок, долітаючи до аеродрому води, щезають у мороці темного свічада. Тепер її черга – щезнити. Оксана залазить на кам'яні засніжені поруччя, розкриває руки, ніби птаха для польоту. Та поліцей буде останнім. І не вгору, а вниз. Помах крил, і вона летить. Прискорено і несамовито швидко, тому що позаду її щось штовхає. Вона летить, але не вперед. Вона падає. Сірко роздратовано вчепився зубами в штани жінки та сердито тягне її на себе. Оксана втрачає рівновагу, і падає на засніжену долівку мосту. Сльози заливають світ. Пес жалісливо зазирає в очі жінки, тицяючи свою морду її в обличчя. Вони сидять посеред мосту. Безрідний, старий, самітній пес і побита хворобою та життям жінка. Вони розуміють одне одного без слів. Оксана плаче. А собака лише час від часу відповідає тихим скімленням і лежить поруч, поклавши печальну морду на лапи. Він не дав їй впасти. Не сьогодні. Її дорога ще не закінчилася, і вона має пройти шлях до кінця. Доля чи хтось іще, хто зна. Подарували їй шанс. Піти достойно. Оксана роззирається. Як зимно та красиво навколо, чисто та сніжно. Зима заворожує, захолисує. Стільки фізичних сил витратила на те, щоб добрести до містка. В неї не вистачило їх, щоб вернутися назад. Оксана мусить трішки перепочити. Жінка кладе голову собаці на спину і завмирає вражено. Вперше за останні півроку білю грудях відступив самостійно, без знеболювання. Він також злякався смерти.